ПОДАЛІ ВІД ШАЛЕНОЇ ЮРМИ Томас Гарді. Переклад Де Труценко. Розділ дев'ятнадцятий. Миття. Овець. Пропозиція. Врешті Болдвуд вирішив піти до батчаби. Її не було вдома. А вже ж!» – пробурмотів він. Думаючи про неї, як про жінку. Думаючи про неї як про жінку, він не враховував різного роду випадковостей, пов'язаних з її становищем землевласника. А саме, що вона фермер, і не менш великий фермер, ніж він сам, тож може цієї пророку бути в полі. У його стані і це, і інші хиби були цілком природні, тим паче враховуючи всі обставини. Травень уже добігав до кінця, коли Болдвуд вирішив, що треба врешті припинити терзатися цією невідомістю. Доти він уже трохи звик до свого стану. Його почуття тепер уже не так дивувало, як мордувало його, тож йому здавалося, що він готовий на все». Дізнавшись, що бачи би нема вдома, він запитав, де вона, і коли йому сказали, що вона наглядає за миттям овець, він пішов на пасовисько, щоб заскочити її там. Овеча-купіль на Луці була круглим басейном, облицьованим цеглою і наповненим прозорою водою. Її дзеркальну поверхню, де відбивалося блакитне небо, видно було птахам, напевне за декілька мить. Ото таке око циклопа на зеленому обличчі. Поринувши в думки, Болдвуд спускався схилом, схиливши головою і тупившись у носаки своїх чобіт, вигадливо оздоблених його золотавим квітковим пилком. Притока річки бігла через купіль коло греблі. На двох протилежних кінцях куполі були ринви з затворами. Вівчар Оук, Джан Коган, Мун, Пурграс, Кайнбол і декілька душ були мокрі як хлющ. Тут таки біля свого оконика, накинувши на руку повід, стріла бачаба в новій амазонці. Трохи віддалік у траві лежали пляшки з сидром. Коган і Метіумон, стоячи по поясу воді біля нижнього затвору, пхали у воду покірливих овець. А трохи далі Габріель натискав на них герлигою, коли вони пропливали повз нього, тож вони занурювалися з головою. Тією ж герлигою він допомагав їм випливати, коли вовна їхня намокала, і вони вибивалися з сил. Їх змушували пливти проти течії, щоб весь змитий бруд не сло вниз, а випускали біля верхнього затвору. Кайні Бол і Джозеф, що здійснювали цю операцію, намокли ще більше, ніж інші наймети. Вони скидалися на бронзових дельфінів коло фонтана. З кожної брижі, з кожної бганки їхнього одягу бігла вода. Болдвуд підійшов до куполі і поздоровкався з бачимою з таким набусурмосеним виглядом, що в неї мимохуть промайнула думка, що він не сподівався зустріти її тут, а просто прийшов глянути на купання овець. Їй навіть здалося, що він насупився і глянув на неї несхвально. Вона худко відійшла і попрямувала берегом річки. Та не минуло й кількох секунд, як вона почула ззаду його кроки і відчула, що кохання нас доганяє її, мов насичене пахущами повітря. «Пану Евердін!» Погукав її фермер. Вона, здригнувшись, обернулася і привіталася. Добрий день. У голосі його вчувалося щось геть не схоже на те, чого вона могла очікувати для початку. Тихий, перебільшено спокійний, водночас звучав так багатозначно, що слова мало відповідали тому, що виражав голос. Як ото до свідомості раптом сягає, що гамір, який здавався трохтінням коліс, насправді далекий гуркіт грому, так і до свідомості бача, би дійшло зараз те, про що вона лише здогадувалася. «Я занадто переповнений почуттями, щоб роздумувати», сказав він зі шляхетною простотою. «Я прийшов сказати вам відверто. Життя стало мені не життям, відколи я побачив вас, пано Евердін. Я прийшов просити вас стати моєю дружиною». Бачаба намагалася зберегти на своєму обличчі цілковиту незворушність, Вона тільки стиснула губи, які до цього були трохи розтулені. «Мені 41 рік», – провадив він. «Мене вже, напевно, вважають запеклим парубком, і сам я себе таким вважав. Я й за ніколи не думав про одруження, і в зрілі роки не будував ніяких планів щодо цього. Але всі ми, як видно, змінюємося, і я змінився після того, як побачив вас. З якогось часу я відчуваю, і з кожним днем дедалі дуще, що жити так – як я жив досі, недобре, і що понад усе на світі я хочу, щоб ви стали моєю дружиною. Пане Болдвуд, при всій моїй глибокій повазі до вас, я не відчуваю… Це не те почуття, яке дозволило б мені прийняти вашу пропозицію. Затинаючись, пробелькотіла вона. Безсумнівна повага, з якою вона поставилася до його слів, здавалося, прорвала греблю, яка стримувала досі почуття Болдвуда. «Без вас життя мені буде тягарем», – тихо мовив він. «У мене тільки одне бажання – що ви були моєю, що ви дозволили мені знову і знову повторювати, що я кохаю вас». Бачила, промовчила, а конячка, яка стояла у неї за плечем, не відчувши напруженість моменту, перестала скубти траву і підвела голову. «Я думаю, я сподіваюся, що ви трохи зацікавитеся мною, бо не настільки, щоб вислухати те, що я повинен сказати». Бача Бамалоне спитала, чому це він так думає, але вчасно згадала, що вона сама вела його в оману своєю листівкою, і що він говорить так не від зарозумілості, а тому що прийняв усерйоз її легковажний жарт. «Якби я вмів висловлюватися чемно і люб'язно, – трохи спокійніше провадив фермер, – я би постарався висловити мої бурхливі почуття вишуканіше, але в мене немає ні можливості, ні терпіння навчитися цього. Я так прагну, щоб ви стали моєю, що ні про що інше й думати не можу». Але я не посмію би висловити вам усього цього, якби ви не дозволили мені сподіватися. Знову ця Валентинка. Ох, ця Валентинка, думала собі Батшеба. Якщо ви здатні покохати мене, скажіть так, пано Евердін. Якщо ні, не забирайте у мене надії. Пане Болдвуд, мені дуже прикро, але я змушена сказати вам, що я приголомшена і просто не знаю, як мені вам відповісти. Я глибоко вас поважаю, але я можу тільки висловити те, що відчуваю, чи радше те, що усвідомлюю. Боюся, що при всій моїй повазі до вас, я не можу стати вашою дружиною. Ви дуже поважна і шляхетна людина. Я не підходжу вам, сер. Але ж пану Евердін! Я... я... я не думала. Я знаю, що не повинна була посилати вам ту Валентинку. Вибачте мене, сер. Це була дурна витівка, яку жодна поважна дівчина собі б не дозволила. Якщо ви мене вибачите, обіцяю вам, що я ніколи... Ні-ні-ні, не кажіть, що це легковажність. Дозвольте мені вважати це чимось серйозним, свого роду передбаченням, перечуттям того, що ви могли б похохати мене. Це така мука, коли ви кажете, що зробили це з легковажності. Мені навіть на думку не спадало пропустити щось таке. Ні, я не в змозі цього витерпіти. Ах, якби я тільки знав, як вас завоювати. Але я не здатний на це, я тільки можу просити вас погодитися бути моєю. Якщо ні, якщо неправда, що ви прийшли до мене самі, не знаючи чому, так само, як я до вас, мені нема чого сказати. Я не закохана у вас, пане Болдвуд. це я можу сказати напевно. І тут вперше за весь час розмови легка тінь посмішки з'явилася на її серйозному обличчі, і осаявши на мід білий ряд зубів, тремтячи куточки тонко окреслених вуст, найдавши їй жорстокого виразу, що ніяк не пов'язувалося з її м'яким поглядом. Ні, але ви ще подумайте з усією вашою добротою і поблажливістю, подумайте, може ви ще погодитеся вийти за мене? Боюся для вас за старий, але повірте мені, я піклуватимуся про вас більше, ніж будь-хто інший, більше, ніж будь-який чоловік вашого віку. Я берегтиму вас, як тільки зможу, повірте мені. У вас не буде жодних клопотів, ніякі домашні справи не будуть стосуватися вас. Ви житимете в повному достатку, не знаючи турбот. Для молочної ферми наймемо людину, яка все глядітиме. Я можу це собі дозволити. Вам навіть не потрібно буде ходити на пасовище, ні думати про косовицю, чи ні про погоду під час жнив. Я звик до своєї коляси. В ній їздили і мій батько, і мати, але якщо вона вам не подобається, я продам її, і у вас буде власний кабріолет і пара конячок. У мене слів бракує, щоб сказати вам, як ви мені любі. Ні, цього навіть ніхто явити не може, тільки Бог знає. Ви для мене все. Серце, бачив було чуйне, воно перейнялося глибоким співчуттям до цього замкнутого чоловіка, який оце так ще розказав «Не треба, не кажіть так. Це понад мої сили усвідомлювати, що у вас до мене таке почуття, а я нічим не можу вам відповісти. І я боюся, що нас із вами побачить, пане Болдуд. Облишимо це, я зараз не можу думати. Я ніяк не очікувала такої розмови. Ох, яка я недобра, що змусила вас так страждати!» Вона була вражена і прилякана його запалом. «Тоді скажіть, що ви не відмовляєте мені остаточно!» я, «Я нічого не можу з собою вдіяти, нічого не можу вам відповісти!» «Ви дозволите мені відновити цю розмову?» «Так. Дозволите мені думати про вас. Зрозуміло, ви можете думати про мене. І сподіватися, що ви погодитеся?» «Та ні, цього не сподівайтеся. Ходімо. Я прийду запитати вас завтра». «Ні, прошу вас, зачекайте. Дайте мені час». «Гаразд, я чекатиму, скільки хочете», – сказав він палко. Мені аж на душі легше стало. Ні, благаю вас, не тіштеся, якщо ця радість залежить від моєї згоди. І не приймайте нічого близько до серця, пане Болдвуд. Я повинна подумати. Я чекатиму, сказав він. Вона обернулася і пішла. Болдвуд, як стояв, опустивши очі додолу, так і лишився стояти, немов людина, що раптом геть втратила гадку про те, де вона і що з нею. Потім усвідомлення дійсності раптово повернулася до Болдвуда з повною силою, мов гострий біль від рани, який відчуваєш не відразу, не втомить, коли завдано удару. І чоловік швидко пішов геть.